I gjith me gjithë falënderimin absolut i takon vetëm Allahu xhalla xhalaluhu, Zotit e botrave, krijuesit të gjithësisë. Përshëndetit mshira bekimet e Allahu xhalla ve ala, qofshim i më të mirë dhe zotëriu ne pejgamberi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, miqëteve të besnikë, familjes të, të ndarshme dhe mi gjith të gjithë muslimanëve të cilët ndjej e ndjejnë këtë rrugën e tim të mirë deri në ditën e gjykimit. Do të vazhdojmë lehen Allahu xhalla xhalaluhu në vargun e lexëratorëve, bi musliminë besimit, akide sa besimtarët. Duke i marrë mësimet nga libri i Hoxhës Hafidh ibn Ahmed el Hakemi. Allahu e mëshiron por sakrificën dhe mundin e tij. Hoxha ka pru kaftinën pas definicionit të shirkut, përmendëm dy, dy, dy lexarata, definicionin e shirkut dhe çka ka ardhur prej asaj vështirsëmi dhe friksimit nga ohna Allahu xhalla wala po shirku. Rezumeja për sëritje së ligjeratës e kalume, nuk e gzistor në Kur'an, asë në hadith, sende ma të fshtira, sende ma friksuse, sende ma të cilat nuk falen, si kur shirku i mafë. Si kur shirku i mafë. Sko në Kur'an, në mënyr absolute, prej e l-Fatiha, dhe në kul audhubi Rabbinas, dhe se njeri u i ban urtakë, zotit të ti, në një form prej formave, dhe ajo form e një, Orta klokët, logaritet e madhe, ta Allahu Gjelle Gjelluhu, kjo është presen dheve makë katastrofike që ka mundë të mindodhë një njëriut. Andaj Allahu Gjelle Hale, kër ka folë për khusëranën mubin, dalelën mubin, dalelën baid, eksumerad, humbja e madhe, dështimi i madhe, dënimi i madhe, të gjitha ka narë për shirkun e madhe dhe kufrin e madhe. Andaj njëriut duhet masë shumë të miurujtë kufrit dhe shirkut të madhe dhe me pastruhe zemën dhe, dhe gjëmtirët e ti për eksanë. Pasta ka thënë Hoxha duke e cilësu e gjendje në mushrikut dhe se si lutët dikujt ketër. Ka thënë, i e kësidu hu e i ndenuzuli dërri, i e kësidu hu e i el mushrik. Ka thënë Hoxha në poezi, mushriku e lutë, ata e lut, që e ka e lutë pre të dhurumëve që a i ka, e i ndenuzuli dërri, kur ti zbritën dë një e keqe i lutën ati i lutëm aty li xhel bi khairin au li daf'i sherr per me jashtje të mirë apo me ja argunë të keqe. Domethën mushriku i dhujtari ai i cili ka bor takallahu xhelu wala, ai e ka dhikan me Allahun te barabartë keu te ana në zemrën e tij te barabartë. Ne kjo rrezikoi madh. Se njeriu me pasa zemrën e tij dikaltë barabart me Allahun xhelalul, çoftë edhe nëse nuk e shpreh me gjuhë. Çka do të thojë? Kur ti zbej bërdoni keq apo i duhet ndonjë e mirë apo me mi ja argunë të sherr, i, i lutet aty çeca largo yekta sendar. Dekjo gjendja e mushrikëve në përgjithësi, se në çdo të keqe strehohen tek ata që ka, ja adhurojnë përveç Allahut xhallahu xhallala e kundërta, ai që lenyesan Allahu ndaj musliman, ai çavan e lut vetëm Allahun xhallahu xhallala. E lut vetëm Allahun kristal dhe nuk e përzin lutjen e tij. Pasa ka thënë: "Aw in de ayi gharadin la yaqdiru alayhi illa al-malikul muqtadiru." Pasa ka thënë: "Apo për çfarë dohoi qëllimi?" që ka e lutë, të cilin qëllim nuk mundet me ja realizue përveç ati i cilësht elmelikul muktediru. Dhe më thonë, Hoxha vazhdojnë me zbërthi gjendje në mushrikut. Dhe më thonë, e lutë për mja selën e të mirë, e lutë për mja largunjët të keqe, apo për qëfar do qëllimi që e lutë në jetën e ti, e këtë qëllim nuk mundet me realizue përveç se elmelik a i cilësht mbret i raltë, dhe pronori realt, edhe muktedir, edhe është i fuqishëm. Diatar kan thon, cilë është qëllimi kësaj mesele? Është qëllimi për më larguar një shubhe tjetër, e cila është për shembull se jo çdo lloj kërkesë e krijesës ndaj krijesës është shirq. Për shembull, nëse i thu dikujt, afrohu me këtë rrobë, afrohu me këtë gotë, krijo me këtë pemë dhe strehohu dhe mbështetesh tek kjo punë tek ai, a është kjo shirq? Jo. Cili është ndarja? Ndarja kan thon, Nëse këtë punën që ka e kërkon për i kërjesës, është prej mundësive të ti kënë në këshirkë. A mundëshme më regullu këta? A jo ka mundësime të regullu? A të hera kënë në këshirkë. Hoxha, në me këtë vargën tjetër e ka për që lem këta. Elip për i dikujt një mesele, ka mundësime të këri, kënë këshirkë. Po nëse Elip për i dikujna, e aj nuk ka mundësime të këri, kënë këshirkë dhe ti thu jove makri, jakri, të se kimi ma këry, apo ja lip me ja kërye, atër kjo shirkë në Allahun gjelle, gjelle, gjelle e alëhu. Pasë e ka thanë, ma gjallihi li dhalikil med'uwi, au il muazzami, au il mërgjui, fi dhe gajbi sultanën bihi jettalihu, ala dhamirimen i lehi jevzau. Ka thanë, apo, duke e boke ta qëka e lutë, dhe vonë mushriku, e kodi kanë qëka e lutë, duke e shëndruke të qëka e lutë, au il muazzam, apo ata qëka e madhronë, Sigur për shembull, nëse njerëzit kur folin për shirkun, nuk kurrë shirk, shirk, nuk i shkon mendja tek sistemat. Ajo shirq, ajo shirq, nuk është vetëm kufur. Nëse shumica e njerëzve mendojnë se ajo është kufur dhe trajtimi për janëës të kufrit, jo. Duhet të trajtohet mesela për shirkun, gazet sistemat, të cilat janë të ndërtuame dhe të cilat janë piell dhe mbeturinë e kokave të njerëzve dhe vendosen si ligj i pacenueshëm dhe absolut dhe nuk guxon njeriu me dal prej asaj. Dhe se kjo është e shenjtë, kjo është shirq. Qase kthi është e drejta e Allahut, ndoshta nëse ju kujtohet, në definicionin e shirku, çka kemi thënë? Bamja e dikujt tjetër me Allahun në një prej të drejtave të tij. Çka do të më thonë kjo një prej të drejtave të tij? Jo vetëm lutë varrën. Unë dikujt që lut varrën e, e thotë kjo mushrik, se ke ka lut dhe e ka shoqëruar Allahun në lutje. Jo. Nëse sistemi nuk është i Allahut, Dhe barazohet me ata të Allahut, ky barazimi çka quhet shirq, ortaklok. Së thukë sistemi është i barabartë me atë të Allahut. Madje na jetojnë në natkocska, sistemet e njerëzve jo që janë barabartë me Allahut, nuk e dëgjojnë as këtë fjalë. Duke thënë sistemi i on është i barabartë me Allahut, jo. Ata thonë sistemi i on është, ja. është mbi të gjitha. Dhe s'ka Allahu pun me neve. Nuk e dojnë Allahu xhalla xhalaluh. Madje ata nuk përgatsonte Allahu xhalla xhalaluh aleh kanja të imajinuar tjetër, që kanë kan me thonë banor të gjëhenemi të Allahu në arujt nga gjëhenemi, që kanë me thonë më shrikt, bellem në kun në dhe u shejen, ma gjësë kanë mikon duke lutë kërkan, ku të shofin ditën e gjëkimit e realitetin, ata e shofin se së kanë lutë diqka e cila egziston të realitet. Më rëndës i është me, me ditë se njëri ju mëndët mi bo orë takë Allahu gjëllë gjëllë u në shumë forma, pas të ka thonë, awil oh, mërgjuhi, ha Ande besinitari nuk lejot me poshprejsa vetëm se në Allahun te bareke u e te ala fil ghejbi sultanem bihi jet tali hu ala dhamirimin i lehi je vzau Mushriku i ka vendos ati qka e lut sultan në zemrën e ti që ish sultan për qemë gjithë kushka e lut i kanë që tërë përveç Allahot aj tjetëri i luturi i madhruari i, i me të sinin ka shprejsa ati ja ka dhanë zemrën e vetë dhe gjithëmonë Nëse a i hidrot, nëse a i nërvozot, nëse kiko të lashe, të gjitha janë në sultanin ati. Andajti i sheft të gjithë njerëzë që ka e lutin, di kam për reçallahu gjellëvala, se si i friksohën, se si i madhrojnë, se si i tutën e kështu më rratë. Por qemull, ata që ka dhërujnë vore, me ndojnë se mu hidrua, i vdek mi mrejnë atje, që ka e është ban vakit, ku me di që fargjendje ka prej të merrit, Nësakon për e të këqeve, nësakon për e të mirë, vështë duke uknash, asë nuk e di këtë mesele, ki me nësësit i dhërota ja tje, ki ka me gjithë në jakeqe. Allah unë arrojtë. Andë njeri u që ka i banë shirkë Allah u gjellëvara, nuk ka asë mendas intelekt. Nëndaj këtë hoqe ka bohe prej zëbërthimit të gjendjesë mushrikut. Pasaj ka thonë, thumë me'lem, enëma ubi dhe mindurin lahi imma akilun au gajro akil. Ka thonë dije se, ose me mend, ose pa mend në më thonë, zhë ku shkathurot përveq Allahot ose ko mend në më thonë, qka, qka do më thonë, ko mend e sejnë qash me pos mend apo nuk ko mend në më thonë, nuk është për e sejnë dhe të cilët, cilësohon me mendje pas të ka thonë, fel a kilu këll ademi i val melai këti val gjin vë janë kësimune i la kismen sa i përket, këtyre që kanë mend sikur njëri biri ademit, sikur melachet sikur gjinët Këto ndahen në dy lloje. Domthonjë njeriu mund të lutë njëri, mi ka më i bësh kallaut me njëri tjetër. Apo mund të bësh kallaut në melaç, duke i lutur me laçut, apo duke i lut gjinat. Këto ndahen në dy lloje. Domthonjë kto çka kanë mend ndahen në dy lloje. E para ka thon radhin bil ibadeti lahu. E para kategoria është e kënaqsht me adhurimin që i bëhet. Këto quhen tagut. Këto quhen tagut apo në shumës tawaghid. Pasa ka thon Këtët partë të cilët janë të knaqër me adhurimin që ka i bohët nga ona adhuruzve, ka dhënësikur firauni dhe i blise dhe të tjerë posterë. Që ka ndodhë me këto? Këto hinë zbashku ma adhurusit në zjarë. Nëse këtë që ka është adhuru, ka qenë i menqër, ka po zmenë, dhe ka qenë i knaqët ma adhurimin që ka i bohët këtë hinë zjarë në bashku ma adhurusin. Argument ka than Allahu Gjellë Gjelaluhu tabar, Idh të berra alledhine të të biu min alledhine të ba'u Vara eul adhaba Vata qatta atbihimul esbab Diten kur distancohen pasuësit nga të pasuarit Dhe ba than, ndjekësi Ndagojë për ati që e ka ndjekë dhe e kundrta Vata qatta atbihimul esbab dhe ju këputën lidhjet jo kupton lidhjen وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا thon djeksit thon sikur ne ishton nje karrë nje mundsi nje mundsi që ndahemi për ato që ka i kemi adhuruar, që janë nda ato për neve se shikone kush meselia ky që ka, e ka adhuru di kan për tjetër borësh Allahut ky ka menduar se ku nuk ka mundo me ta dhe sa i gjithmonë me ta dhe nëse ka ndodh një e keq ai ka mundon kam i dalë në Zotë dhe e realiteti e së në akhirat s'ka mundësi përde që Allahu Gjellë Gjellë o Ala pasaj thot këdhelike yurihimullahu a'malahum hasaratin alejhim ve ma hum b'kharijgjine min nën nar thot Allahu Gjellë o Ala kështu Allahu ja u të regon veprat dhe ja u shfaq veprat hasaratin alejhim dhe ja u ban piklim dhe i tëre punë dhe nëbet që e ka ban për i shirkut Allahu ja ban piklim dënim Vëshësi Ja vëshëtison ma shumë dënimin në, në zjarë Thëtë Allahu Jellewara Wa ma hëm bi kharijgjine minë në nërë As njona prej palë dhe s'ka me dalë nga zjarë As ndjekësi As ndjekëri As firavoni As aji qële kanë ndjekë firavonin Ka thënë Allahu Jellewara Për iblisin Le emle enne jahenneme minke Wa min men tebi ake minhum e gjmajin Ka thënë Allahu Jellewara Do të mbuloj, do të mbush jehenem me tyje me iblisin wamimmen tebeak dhe me ata s'ka ndjek tyje. Donë iblisi bash me ndjekësit në zjarr. Iblisi ka qomën? Po. Argument Allahu ka fol me ta. A komen, komen. Njëka, ka qomën? Ka qomën. Kjo argumenton çka? Çka ka thënë Sheikhul Islam al-Taymiya? Se yajdo aqil është muslim. Dhe jo çdo aqil është abit dhe jo çdo aqil s'ka është aqil njeri më me men. Jo, zdo me thonë, që ka dhe me thonë, kime, me disë që kjo është gotë, që kjo është liberë, kjo është orë, kjo tavullinë, ti e në gjamitja, shumë sejnë dhe cilat i da në mendja, kjo zdo me thonë, se imani është në zemër, Allahu në arrujtë. Zdo me thonë, kjo mendja me dhe cilat njërzit i ndaj në qështët e kësa i bote, kjo është baba, kjo është gjali, kjo, dhe, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo minë lë hajatit dunja vë hum anil e khirati humul gafilon ka thënë për mushrik dhe idhujtar ka thënë ato i din sejnët e kësaj dunjaje i din teknologi gjigante, përparim gjigante së mund është mi mrije në disa sende vë hum anil e khirati humul gafilon sa i përket akiretis botës e përtejme ata janë gafila ata janë gafila andoj të e shef se ka ratori din me fol në maj të gjuhu si ka përgjigjët Dina krijen e kanë më të gjues, i zbukuruam, i parfumos, i pashëm, të gjitha. E kemi parë mend se iblisi është i pashëm, i dukshëm, ana khairun min un ya mai bukur sa ademi. Mirë, po, kjo nuk vlen te Allahu xhellal, xhellal xalal dhe njeriu nuk duhet të moshatru me ata të jashtëm, po esenca është me me kanë i ahiretet. Me rëndësi, ajete ka prohojeshum se çdo kush i cili adhurohet dhe ka qen moment me him bashk me ata që ka adhuruar në ziar. و القسم الثاني وهو من كان مطيعا لله وغير راضم العباده له من دون الله كعيسى ابن مريم وازير والملائكه وغيرهم قال ثان كategoria dit es i menhur mir po es musliman dhe es i cili bindet Allahu xh alxhelal me ket me gjithqita adurohet nga dikush tjetër sikur Isa ibn Maryamit Isa djali i Maryamit apo Melazet apo Uzair Këtë që janë? A janë me men? Me men janë. A janë? Për nga merjan. Me lasë qëtë e kështë u mera. E robëtë Allahu Jelle Jelaluhu. Mirë pa adhërohen. Adhërohen deri sa, subhanëllahi la adhim, isën e qujnë Allahum. Andajti i shafë kër i shtarët se, thojënë, në nuk e besojnë Allahum. Në e besojnë i zëtë ketër. Andaj ka thënë Allahu Jelle, në surën elma ide. Lëqët kefër alledhine kalu, innal... ان الله هو المسيح ابن مريم كان بو كفر ده كان موه ده كان قال غفهي الله جل وعلا تات صد كان ثون ايسا ابن مريم اتس الله وقال المسيح يا بني اسرائيل ده المسيح واتيس عليه السلام شقاطان او بيت اسرائيل او بيت اسرائيل كان كان ضون مسا ادوروني پر وچه الله تبارك وتعالى ان الله ربي وربكم فاعبدوا Ka thënë, Allahu e zëti jam dhe zëti juve Vete ma ta adhërani Innehu men ju shrik billahi Fa qatë harrem Allahu aleyhi l'gjenne Wa hunnar Wa malin le dhalimina min ansar Kushtë dhe që i banë Allahu të shirk Qire Isa distancojt Kushtë dhe që Allahu të i banë shirk Sëpse me ta është bo shirk Allahu Gjelle gjelalu Me në nësi, Isa dhe u zejri Dhe me laqët të ciret adhërojnë Përveç Allahu Këta dhe garitën të aguta Allogariteti i sa tagut, ne saqina, e kemi mësuese, çdo kush ka adhuruar përveç Allahut është tagut. E allogariteti i sa tagut, dy mendime të dietarëve. Dy mendime të dietarëve. Shumica dërmuese dietarëve thonë se Isa nuk është tagut. Edhe pse adhurohet përveç Allahut xhellala. Argument me këndorin se ai nuk është i knast. Ndërsa përmokon tagut dikush, përmuçut tagut është me kushtin e mahdhuru dhe mëkon i knast. Me miratu adhurimin që i bota atijna. Isa e miraton jo uzair ai meraton jo melaç ai meraton jo ande allah o jella wala ka bo ka treguën në gjuhën e isas edhe në gjuhën e melaçëve se ata nuk e miratojn adhurimin që ka i bëhat nga ana e njerëzve nga ana e e mushrikve meranci është me ditse tagut nuk quhet isa nëshadhrohohet për recallahu xhelle xhelle jlaluhu pasaqadanu amma ghayrul aqil min alhjar walahja min alajdar walhjar wghayriha wa mimma la yaqil kado sai perkat lloj të ditë ishin dhe lloja i menxori pa menxor i menxori dhe lloja edhe tash jet kategoria e cila s'ka men sikur pemt gurt e ndryshon puta të ndryshme se sa të bëhen nga dora e njeriu ato s'kan men ama adhurohen për recallahu tebaraka w taala kta quhen taguta quhen Të quhën, Cile kto juon taguta cila është me cila aktore këto shkojnë në zjarr bashkë me adhurus mirëpo diator kan thon këto nuk kanë shpirta çish dënohen ka thon këto nuk dënohen po adhurusi dënohet me këto adhurusi dënohet me këto ande ka than allahü xelaluhu ya ja, ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nasu wal hijara ojtë sot keni besuar ruajeni zjarrit i cili është rruajnë familën të ujë dhe vetën nga zjarëri, zjarë i cilje është përgadit për njerëzit dhe gurëzit. Djetarë kanë thonë një në prejtë efsirët se njëri ju dënohët me gurëri. Njëri ju dënohët me gurëri. Apo kanë thonë djetarët, a dhurusi ari dhe argjende, qka pohënët me ta? Ka thënë Allahu gjelle, gjelle gjelali huve ledhina je knizunet dheheveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve Alim, ka than Allahu Xhella. Ata tezat e deponojn. E vendosin arin dhe argjentin në arka dhe mundohen me dunion, qëka e zon këtë dunjë. Çka i thot Allahu Xhella wa wala, dhe nuk e japin për Allah, arin dhe argjentin, fabashirhum bi adabin alim. Përgjoje me një dënim të dhëmshëm, një dënim që azhurohet. Amma ka me a shiju Allahu Xhella wa wala, yawma yuhma 'aleiha fi nari jahannam fat kua meha jibarum dhe junubum dhe dhuhurum ka than Allahu jalla jalalu diten kur e mor mi arin dhe argjentin dhe e shkrin ne trupa te tyre ne ballet te tyre ne fytyrat te tyre dhe ne spinat te tyre Allahu e urait me arin dhe argjentin çka e ka adhuru Allahu e dënon me ta andaj kto çka nuk kan mend prej gurve dhe argjenti dhe arrit dhe çdo sa nçka adhurot prej materiale Mirët a dhurusi dhe mirët a ja dhe dënohet me ta në gjëhenem Apo, kanë thonë djetarët, kjo bazote në fjallën e pinga meri sallallahu aleyhi sallam Kënë ka thënë aleyhi sallatu aleyhi sallam Sa i cilë e ka vra vetë vetën, është vetë vra Dënohet njona prej dënimi me përveç dënimi të gjëhenemit Me armën qka e ka vra vetë vetën Me armën qka e ka vra vetë vetën Dhe oge ka than se ka nërë hadithën nga Pëngamere Sallallahu Aleyhi Sallam Hadithë është i gjatë mirë po Aja pjesët cila argumentohet me ta Ka than Pëngamere Aleyhi Sallatu Aselam Ju nadi monadin li jëdhëb kullu qovmin ila ma kanu ja'budon Fa jëdhëb ashabu salibi ma salibihim Va ashabu le uthani ma uthanihim Va ashabu kulli alihetin ma alihetihim Ka than Pëngamere Aleyhi Sallatu Aselam nga didhë të gjatë Se ditën e gjikimit Thir një thirës dhe thot Çdo kush i cili ka adhuru Dikan, leti shkojë pas atij. Ai i cili ka adhuru kriçin, leti shkojë pas kriçit. Dhe ai i cili ka adhuru Putin, leti shkojë pas Putinit. Dhe çdo kush ka ka adhuru diçka leti shkojë pas. Ka tjetar, me kanë një hadith tjetër, i cili është i polemizuar me kanjer Imam Tabarani dhe Imam Ahmedi. Mirbadithë, ka polemik në saksinë time e vërtetë se nuk është saqë ndaj nuk do ta përmendi, në ta është përmendse. Penga medi aleyselatu selam ka thon se paraqitet Isa, i biri me Rremit, në një formë, çka e kanë menduar te krishterët, ai nuk është Isa, edhe ai drejton gazjarin, dhe hyn në zjarr, Allahu onërojt. Me rancë që hadith është i polemizum. Andaj ka thënë hoxha se kjo është esenca që ka ardhur në shirkun e madh. Pastaj ka thon el kelamu alel shirki al azghar. Fial dhe mosim mbi shirkun e vogël shirkën da dhe në dy kategori, i madh dhe i vogël. I madh është a i cili Allah nuk e falë kurë. Sa i përket të voglit, e falë Allah u gjelle gjelalu, a nuk e falë, këta do të tregojna, dhe do të sielëmise cila është prej lojeve të shirkët të vogël në lëgjeratën arshme. Oqja ka thanu e shenë, e thani shirkën është gharu, e huë rria, fësërra hu bihi khitemul ëmbia. Dhe shirkë i ditë i vogël, Daces ne ka shpjeguar pejgamberi alei salatu se mbulla e pejgamberve se ajo është riaja. Mirë po do ta shohme cila është ajo riaja dhe cilat kanë ardh hadithat e pejgamberit alei salatu selam në çështën e rias. Rija e thën diftërsisë. Muqju mu fal, por hyrja të Allahut mirë po zbukurimi i tepërt, shfaqja e takvallahut të, të tepërt për hyrje të njerëzve dhe për hyrje të shijve. Do të, të shohme hadithat më ran nga pejgamberi alei salatu selam. Mirë po merransi Shirkë ku i vogël Ahin në dispozitën e shirkët të madhë Ka polemik të djetarët Dhe është polemik ka shumë e madhë dhe fuqishme A njeri ju është ranë me, me prej me selen Se ahin shirkë ku i vogël në shirkën e madhë Qëka të më dhe ahin në shirkë ku i vogël në shirkën e madhë? Ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu Inna Allah e lajë e khfiru a ju shrakebihi Allahu nuk e falë t'i bënd shokati Dhe ka është preja a ju shrakebihi çdo të bëhet shirq aty. Wiqhfiru ma dun zalika limen yasha. Dhe përveç kësaj Allah ja falë kujt doje përveç shirku. Tash polemika është, shirku i madh është për qëllim. Me icma është për qëllim. Shirku i vogël, a është për qëllim në këtë hayat, a edhe këtë hayat në brindin e kësaj fjales en yushrake bihi, polemika e madhe. Ajo çka Muflaza İmra ose mendimi i saktë është i shekhul Islam Ibn Taymija dhe Ibn Qayyim el-Jouzeyya dhe Hoxha Muhammad Ibn Abdul Wahhab dhe djetarve të neç dhe disa djetarve di të tjerë si dhe Sheikh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymeen megjithse mesela thash është e polemizuar dhe polemika është shumë e fortë e madhe fuqishme dhe është rënë njëri me prej në këtë meselë mirë po edhe Hoxha Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymeen kur e sill meselen thot polemika është e madhe çu shpeshë mirë po rrezik i madh E qëka është meselja? Nëse njerë i ban shirkë Allahot dëvogël, nuk delë pithaje me izma, nuk delë pithaje me izma, a ja falë Allahot apo jo? Kjo është meselja, konkretishtë. A ja falë Allahot apo jo? Sheikhu lë islam i mëtejmi, Ahmed ibn Abdul Halim i mëtejmi, e ka thënë hinë në ajetë. Allahot nuk e falë asë një shirkë. Që isha asë një shirkë? Nëse njerë i qohët me falë namasë, e sejnë sa për kanë falët për Allahot, Nëse e shton namazin dhe e zbukuron pak më shumë dhe i merr tek birë takm qadale dhe e bën pa omnis është më me xhushu dhe me frikë respekt. Dolsa mos mu kanë njerëzit nuk e bën çata apo te shtëpia nuk e bën çat namaz dhe i zgjat sejt dhe i zgjat rukuut dhe e lexon Kur'anin me maqadale, dolsa te shtëpia lexon hedhran shpejt. Kjo është ajo mesela. Çe kjo është te sa, çka e bën për shytë njerëzve, kjo është shirki vogël të i ka bo shirkë Allahu Gjellual se sa falë vetëm për Allah kjo pikë kanë thonë djetartë i dojimën të i mjetë dhe për në qajim e lëgjëzije nuk falët se ka bo shirkë Allah nuk është për ta pjesë e mbetër veç për Allah shkon për Allah sepse adithi kanë zerë, imam muslimi ka thonë Allahu Gjellal e në eghën e shura kej ani shirkë ka thonë unë jam maj pavaruri që dikush me mbo shirkë së kam nevojë men amile amelen, esh rakethihi ma'i gajri, ta rakëtu hu ve shirke. Ka thënë Allahu Gjellewala, në këtë hadith sa i muslim, kush e punon një pun, qëfar do punë? Dhe në qatë pun, më ka borë tak mu me dikan, me kanë me dikan, me kush do koftaj? Ka thënë, e lo edhe punën ati, edhe atë përthesini më ka borë shirke. Në hadith e tjera ka, ka orë, sajfot shkotaj për të cilin i fal dhe lipe shpërblimin shkotaj për të cilin i fal shkota i cili për të cilin kja xhëru shkota i për të cilin i dhon sadaka shkota i për të cilin i punon ti edhe lipe shpërblimin mesela është domethënë e polemizume mirë po duhet me pas serio kujdes që mos më fal për vetë kanjet të për veç Allahu xhallahu ala dhe mos më shtuën në namaz kur gjë për veçse ata natyrshmën në e ti nëse të shtëpi ja falësh më një Shpërcitë të caktuar me një ngadalësi të caktuar me çfarë do koft, at namaz ban edhe në xhami. Sepse rreziku i madh është me radhën e shirkit. Allahu na ruaj. Në ta shoh me në lutjeratën e kalu, në lutjeratën e ardhme me lein Allahu xhella xjalaliu welusim Allahun te barekeu te ala, që Allahu xhella walu ne pastron zemrën nga shirku i madh, nga shirku i vogël. Elusim Allahun xhella uala që Allahu te barekeu te ala, me pas iman të vërtetë, me pas islam të vërtetë, me pas ruk ta peigamberi sallallahu alaihi wasallam tabortaidetu simallahu xhalla jlaluhu c'allahu tbaraka wataala musliman kudo c'allahu tindihmon تAdoptet de musliman vallahute fochizon elusim allahun xhelloa ala cha burgoset de musliman vallahute di ran elusim allahun xhelloa ala cha zullongchart allahun na mezveti di spartallan elusim allahun xhelloa ala cha allah u jebesimtar de mezveti di spartallan aquulu qawli hada wastaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin